Вогняний бог маранів Чарівний телевізор Праця – велика і свята річ. У того, хто розумно і з користю працює, життя пишне і радісне, а нероба трудиться, не знаючи, як згаяти час. Цю беззаперечну істину страхопут зрозумів із власного досвіду, коли великі роботи на каналі та в парку скінчилися. Він знову не знав, куди подіти свої довгі дні і не менш довгі ночі. Хоча можна було робити розумові обчислення та хіба можливо рахувати 24 години на добу. І в цей скрутний для страхопуда час відбулася несподівана подія, яка злякала багатьох громадян. Високо в небі, на південь від Смарагдового острова, з'явилася зграя летючих мавп. Із цими могутніми звірами мешканці міста були давно знайомі. Саме з ними колись воював Гудвін Великий і Жахливий і зазнав поразки. Їх викликала до палацу Еллі, коли володіла золотою шапкою, яка давала владу над мавпами. Дівчинка хотіла, аби мавпи віднесли її на батьківщину в Канзас. Та летючим мавпам не можна було покидати межі чарівної країни. Летючі мавпи завітали з миром. Вони опустилися на подвір'я перед палацом, і їхній ватажок, який тримав у лапах якийсь згорток, попросив прийому управителя міста. Один із придворних метнувся із доповіддю, і страхопуд наказав негайно запросити відвідувачів. Ватажок летючих мавп і солом'яний чоловік були давно знайомі. Адже саме ватажок колись за наказом Бастинди випотрошив страхопуда, розвіяв солому за вітром, а голову та костюм закинув на вершечок високої гори. Та на що згадувати минуле? Тепер у них не було причин ворогувати, тим паче, що ватажок з'явився до страхопуда з приємним дорученням. Старі знайомці люб'язно вклонились один одному і ватажок сказав «Ясновельможний пане, тричі премудрий правителю Смарагдового острова, я маю за високу честь піднести вам подарунок від нашої спільної доброї знайомої Могутньої феї Стелли – повелительки рожевої країни Дізнавшись про ваш кепський настрій, фея посилає вам оцю річ, яка розважить вас Промовивши це, ватажок дбайливо розгорнув пакунок А в ньому виявився витонченої роботи ящик із рожевого дерева З передньою стінкою з товстого матового скла «А як пані Стела дізналася про мій кепський настрій?» – здивувався Страхопуд. «За допомогою цього ящика!» – пояснив ватажок. Він схилився до вуха Страхопуда і прошепотів, аби не чули придворні. Треба сказати чарівні слова. Бірелья турелья. «Пірідакль-фурідакль», «Край неба червоніє, травиця зеленіє», Ящику, ящику, зроби ласку, покажи мені те чи інше. Ящик покаже, що бажаєте бачити, але якщо ви переставите слова цього заклинання або сплутаєте хоча б одну букву, воно не діятиме. А коли ви надивитеся, слід сказати «Годі ящику, спини і подяку прийми». Ватажок летючих мавп змусив Страхопуда повторювати заклинання, поки воно не вбилося йому обув тямки. Потім Страхопуд прошепотів чарівні слова і попросив. «Ящику-ящику, зроби ласку, покажи мені фею Еллі!» Але матове скло залишилося темним. «Е, ні!» – засміявся ватажок мавп. «Фею Еллі я й сам би залюбки побачив!» Але ящик діє тільки в межах нашої країни. Тоді страхопут захотів побачити залізного дроворуба. І сталося диво. Екран засвітився, і на ньому з'явився дроворуб. Він саме проходив черговий курс лікування. Стояв, підвівши руки над головою, і майстер припаював йому латочку на груди. Майстер закінчив роботу, і Дроворуб пройшовся кімнатою. Фігурки були маленькі, але дуже чіткі. Навіть більше. Із ящика почувся хоч і тихий, але добре зрозумілий голос. Дроворуб говорив. Дякую вам, друже Лестер! Серце б'ється в моїх грудях, як і раніше. І його так само сповнюють любов і ніжність. Страхопуд не тямився від захвату. Оце справді чарівний засіб розігнати нудьгу, вигукнув він і одразу ж забажав побачити лева. Його бажання миттєво здійснилося. Лев, видно, після ситного сніданку розлігся у глибокому затишному лігвищі. Дивина, дивина, вигукував захоплений страхопут і щедро почастував посланців стелли найкращими фруктами зі свого саду. Він просив ватажка мавп передати глибоку подяку пані Стеллі. Прощаючись, ватажок летючих мавп тихенько мовив страхопудові. Пані Стелла наказала попередити вас, аби ви наглядали за Урфіном Джусом. Це було за тих часів, коли Урфін скнів у вигнанні. Але фея Стелла мала дар передбачення і здогадувалася, що від Джуса можна чекати, Будь-яких прикрих несподіванок Страхопут збентежився Вислухавши попередження Доброї феї Тільки но мавпи покинули Смарагдовий острів Правитель вимовив заклинання І попросив Ящику, ящику, зроби ласку Покажи мені Урфіна Джуса Страхопут зараз же побачив Далеку Західну країну Похмурий будиночок Урфіна а поруч його самого, що невдоволено копає грядку на городі. На ганку сидів ведмідь Топотун і сварився з дерев'яним клоуном. У цій сцені не було нічого підозрілого. І страхопут перевів ящик на інше. Спершу його цілими днями не можна було відірвати від чарівного телевізора. Згадуючи наказ Стелли, страхопут коли-неколи перевіряв. Чим займається Урфін? Не було жодних причин для хвилювання. То Урфін сапав грядки на городі, то їв смаженого кроля, то гуляв. Геть не розумію, яка небезпека загрожує мені від цього понурого вигнанця, бурчав страхопуд. Після перших місяців захоплення страхопуд розчарувався в чарівному ящику. І він дедалі рідше вмикав телевізор. Його щиро підтримувала ворона Кагікар. «Та що воно таке, дійсно?» – казала вона. «Ну, подивився ти на залізного дроворуба або лева, а далі що? Можеш ти їх пригорнути? Поговорити з ними? Ото ж би воно! Краще збирайся і поїдемо в гості у фіолетовий палац!» Разів за два на рік страхопуди дроворуб відвідували один одного і довго гостювали. Провідував їх і сміливий лев, хоча з літами він був не таким поворотким. Збираючись разом, друзі без кінця краю сперечалися про те, що краще мозок, серце чи сміливість, і згадували ті щасливі часи коли чарівну країну відвідувала їхня улюблениця Еллі. І вони разом із нею зазнали чимало небезпечних пригод. І за такими зустрічами страхопут геть чисто забув про необхідність спостерігати за підступним Урфіном Джусом. А дарма, після семи років вимушеної бездіяльності, Урфін взявся до втілення нових, чистолюбних планів.